Poštovani gledalci televizije Vogošće i drugih televizija koji se družite s nama i uljepšavate život s nama kroz ove minute koje su pred nama, mi vam želimo dobrodošlicu i ovoga puta. Ima stvari mnogo o kojima treba razgovarati, recimo prije rođenja, prije odrastanja, pa čak i prije na napuštenje ovoga svijeta. Mnoge stvari su ostale zapisane da se pamte, čini mi se da postoji mogućnost da se o njima progovori. Mnogi mladi bračni parovi možda dođu u nedoumicu kako i šta prije nego što Beva dođe na svijet i jednostavno uljepša nečiji dom. Profesore, Temelji odgoja su tema a, našeg i vašeg muhabeta kroz ovoj emisiju ovoga puta. Ja bih voljela da kažete roditeljima što zapravo treba uraditi prije rođenje djeteta. Bismillah, rohman, rohim. Pa evo, e, rođenje djeteta svakako uljepša svačiji život. Mislim, život roditelja, život bližnji i dom uljepša. I to je kompatibilno sa našom emisijom njenim nazivom. Naravno, živimo u vremenu kada je malo djece koja su, da kažemo, odgojena ili se malo pridaje pažnje tome. ni u kućama, osim rijetkim, a ni u školi ili nekim drugim institucijama. I suočeni smo s jednom jednom poplavom, znači, tog ponašanja koje nije za primjer od strane, od strane djece. Tako da o odgoju treba govoriti. Ja konkretno neću govoriti sa te strane pedagogije. Govorit ću o temeljima koji Islam postavlja da bi to djete sutra bilo hajli, da bilo na pravom putu, da bi bilo koristi i sebi i drugima. Kao što ste pitali, kazaću na početku, ili prije ulaska u brak, čovjek, odnosno žena, trebaju tražiti, naravno, čovjek majku svoga djeteta, a žena treba tražiti oca svoga djeteta. Znači, kada se upušta u vezu sa nekim ili u brak, treba čovjek kazati, uh, to će biti žena, odnosno, to će biti majka mojega djeteta, a žena treba kada to će biti otac mojega djeteta. Znači, da vidimo koga to uzimam za majku moje djece ili koga uzimam za oca moje djece, kao što bi trebali ljudi da od toga znači, pođu. I to je prva stvar koja znači, dešava prije samog, prije samog rođenja. Naravno kada ljudi uđu u brak i kada ovaj žele dobiti dijete preporučije eh, Allahu poslanik Muhammed ali selam jednu dovu koju supružnici trebaju učiti znači a ta dova je Allahumma bi shaytana minna wa jeni bi shaytana mimma razaqtana znači u knjizi sto najlepši dova Kur'ana suneta ja sam je tamo zapisao to je dova Muhammed ali selam koji preporučuje supružnicima eh, i ona znači u prijevodu gospodaru skloni ili od strani šeitana od nas i od straniga ili skloniga od onoga čime nas obskrbiš. Ako se tada začne dijete između njih dvoje, a oni se ovu udovu proučili, spomenuli Allaha Đalašanu, učinili taj zikr, onda će to dijete biti sačuvano Allahovom voljom od šeitanovog zla. U životu i kad dođe na ovaj svijet i kroz život, znači Allah traži malo trud od nas, a veliku nam nagradu daje. I to su neke stvari kojima treba A, razmišljati. Nismo suočeni s pojavom, često ljudi, znači pitaju im stvarme, zato smo se opredijeli za ovu emisiju, ovaj, ovu temu. I ljudi ima, ima situacija da su dugo u braku, a nemaju djeci. I pitaju šta da radimo, kako da se ponašamo, a, imali šta da se prouči i tako dalje. U tom slučaju, Mohamed Aleyhisselam je preporučivao da ljudi a, povećaju udjeljivanje. Znači da dadnu sadaku, da što češće daju sadaku sa nijetom ili sa molbom Allahu, kad dadne tu sadaku, da mu Allah Đelešanu dadne dijete i da poveća istigfar. Odnosno da se kaje za svoje grijehe, da što češće izgovara istagfirullah, a najveći grijeh koji mi zaboravljamo svakako jeste propuštanje namaza. Jeste puštane kad nam dođe namaz ki vakat on prođe, a da nismo se zahvalili Allahu, znači smo govorili prošlom i nismo, pali palili Allahu na sećdu, nismo izgovorili ono što nas je podučio Muhammed alejselam, nismo izvršili to najveće pravo koje Allah ima kod nas, odnosno našu obavezu prema njemu da mu se klanjamo u određeni vakat u određenom vremenu. Što znači ako nemaš djece, time si iskušan. Ima ono kome Allah ne da iz svoje mudrosti, dijete nikada. Bez što da uradio? Ali može to biti samo pribreno, traži preko toga da mu se vratimo, da ga spoznamo da mu na seždu, tada znači treba uh, pasti Allahu na seždu, kajat se za svoje grijehe, izgovarati stik, astakfirullah i kažemo mi še jednom, sadak udjeljivate. Ido, desi se. Novoga, nakon ovoga je došao taj čovjek koji je se počne omdesela i kaže dobio sam dijete moje, proste je devetoro djece. Pa mnogi jesu kod nas u uh, nekoj zabrenutosti, mnogi parovi imaju problema jer nimaju djece, ali ovo nije kraj svijeta. Postoje različiti način, pa na kraju krajeva nekad ljudi i usvoje djete, a onda dobiju svoje i to ne ostane na jednom, Jest. nego Jest. na više. Sve su neka iskušenja. Ali dobro, desi se rođenji, šta se onda dešava u jednom domu? No, prvo na to na to konkretno pitanje. Sjetim se često dokumentaršemo onu izjavu nećemo djece ekonomski uslovi nisu dobri. Ta izjava donekle stoji, međutim kazaću da joj više nije mjesto ni u govoru ni u razgovoru jer ona nema svoju podlogu. Svako se dijete rađa sa svojom nafakom, dolazi sa na ovaj svijet, a nafaka mu je određena. Ono će svoju nafaku naći odnosno on će doći do svoje nafake, ta će na fak doći do njega. Allah mu je propisao, nikome ne može uzeti. Tako da znači čovjek ako ima sedamoro djece i na primjer jedno dijete, ne znači da što jedno dijete biti sretnije, biti znači sitije, napojenie nego što im sedamoro djece. Allahova nafaka, on to propisuje i nafaka znači nije razlog to što sam siromašni ili manjeg, slabijeg imovinskog stanja neću zbog toga djece. To nije nikakav izgovor, nikakvo opravdanje za čovjek. Znači, ima oni koji ne mogu da dobiju djecu hoće ili oni koji mogu, a neće, iz ovog razloga. Ovaj, ono što je jedna, jedan, jedna borba po pitanju djece jeste to djeti izvest pravi put, jeste odgojit ga, jeste znači izdržat sve to što zahtjeva uh, mnogo stresa, mnogo napara oko djeteta. To je borba. I onda čovjek jednostavno može nekada dojade kada ne moguće djece stvarno. To je, da kažemo, i prihvatljivo. A levou prvo svakako ne. E, imaju neke stvari konkretno govaram na pitanje koje je čovjek da bi znači izlio te temelje odgoja, naši otac i majka, roditelji trebaju učiniti znači kada dijete dođe odmah na ovaj svijet. Kada dođe dijete na ovaj svijet, prvo je dova. Kaže dobio je dijete, eh, nek je živo i zdravo. Ili čuo znači dobio dijete, ja sam nek je živo i zdravo. To je najčešća dova. Međutim ta dova je malo šuplja. Iako je ona dobra dova. Zašto je šuplja? Zato što vidimo da je mnogo živih i zdravijih. O njihova života samo zlo. Čitava zajednica trpi. I roditelji trpi. E, I oni su zdravi. O njihova zdravlja samo problemi u društvu. Znači, ta dova živ i zdrav ne znači nekad nešto. Ne znači ne, puno. E, dova koja se treba proučiti tada jeste da zala spomene. Pa da se kaže, eh, hvala Allah što se dobio dijete. Molim Allah da ga uputi, napravi put. Molim Allah da bude pokoran Allahu, a poslušno roditeljima. E onda neke živo i zdravo. Jer ako bude ovo prije, živo zdravo, onda će njegova života i njegova zdravlja svidjeti, hajra i koristiti. Znači, ta dova je jako bitna. A, dalje, ima nešto što se zove muštuluk. Znači, muštuluk je od suneta Muhammed Na Kada čujemo da je neko dobio dijeta da požurimo, da mu uzmemu muštul. Kad on se to sve zadržalo samo na riječ, pa ja kažem dobio zijete, dobro. Al nema muštul, kao muštul je znači nešto uh, čime onaj ko je obradovan, roditelj, babo, majka, dedo, amidža, dajđa treba da bude znači kao što obradan treba da nagradi onoga koga je obradovao. Uh, I u Koranu kada se izvuk Jusuf aleyhisselam iz bunara, kažu ja bušra hada gulam, o radosti naši, to ja bušra, radostna vijest ili muštul prevodi besim korkut, evo jednog smo našli. Kada se rodio Muhammed a.s. njegov Amidža, Ebu Leheb, koji je tada bio nevjernik i ostao nevjernik u kreja života, znači on se obradovio, iako je bio kao poslaniku Muhammed a.s. Allahom, bio najveći jedan najveći neprijatelja, on se obradovio kada je znači, dobio bratića, odnosno kada njegov brat, koji je tada već bio preselio na Ahiret, dobio dijete kada se rodio Muhammed a.s. i sluškini koja mu je... Zde robeni kojemu je donijela tu informaciju, dao joj je slobodu, rekao je slobodna si, skinuo je svoje džube, svoj grtač i zagrnuo je, znači to je bila nagrada za tu radost njegov tajmuštuluk. Pa kaže svi stanovnici džhenema, ebu lehab je znači kao nevjernik koji je takav umro, stanovnih džhenema. Svi stanovnici džhenema neće imati vode. Za njih će voda biti uh neispunjena želja. Osim kaže buleba koji će svakog ponedjeljak, kada je tada rođ Muhammedu sallallahu alejhi tog dana kad sam obradovoj dao mu štuluk Njemu će, kaže, biti data jedna kap vode svakog ponedeljka zbog radosti koju je skazao i kad se rodio Muhammed Ali Hsena. Znači, taj muštuluk je također već uh, stavljanje tog cementa u, u temelj kuće koji zove odgoj djeteta. Znači, do, lijepa dova, dati muštuluk ako nas neko obraduje, ako prvi saznam, onda znači, nema muštuluka pred uve tri kojima koji hoće da nas obraduju, da inače ne dajemo ništa, jel? O, I tako dalje. I naravno, Lijepo je uh, odmah djetetu proučiti ezan na desno uho i kamet na lijevo uho. Znači, da već time malo uh, izlijemo te temelje, temelje odgoja, pa onda znači, ide se dalje. Imaju se još neke stvari koje nam preporučuje naš poslanik. Možemo se sve baditi. Dobro, znači, svi znamo kako izgleda dom u kojem se pojavi beba. Sve gužva trka, frka, svi dolazi da vide bebu, svi darivaju. Just. To je stvarno lijepo. Međutim, što se dešava sedmog dana? Činim se da je sedmi dan jako važan u životu jednog novorođenja. Jeste, jer je posunet umhamdala i salam na eh, maksus, ili hasaten, što kažemo, preciziran sedmi dan od rođenja. Da se tada još jednom, znači maksus sedmi dan uči ezan i Kamet opet eza na desnu i kamet na lijevu uho, e, iz razloga da dijete te prve riječi koje čuje kada dođe na ovaj svijet budu riječi zikra, spominjanja Allaha, dželešanu, valičanja Allaha i da odlazak njegov sa svijeta traži se da bude također sa zikrom sa la ilaha illallah i kažemo ovdje salam ko kaže la ilaha illallah tomu budu zadnje riječi, s time umri, oni će ući u džanet. I neki zbog toga kažu naš život je između ezana i kameta posle kojeg se neklanja namaz odnosno naš život je znači do namaza prije kojeg nema ezana ka znači dođe dijete učimo sezan i kamet ali se neklanja po stoga namaz iako ezan poziv na namaz a onaj znači namaz uh, za koji se nauči ezan to je dženaza namaz i naš život je u stvari između između to odvojen tako da znači, da se sedmi danči sezan i kamet zatim mu se nadjeva ime lijepo poslije toga Naravno, lijepo muslimansko ime sa nekim lijepim, uh, lijepim značenjem ili ime koje je udomačeno kod muslimana i koje daju muslimani. Znači, govorimo sada konkretno muslimanskim imenima. Uh, treća stvar koja se radi također sedmi dan jeste žrtvovanje kurbana ili ono što se zove akika. To je potvrđeni Sunnet Muhammed a.s. Znači, sedmi dan zakvati kurban za novorođenče. Lijepo je za muško dijete dva, a može i jedan a za žensko dijete jedan kurban. Muhammed je svojim unucima Hasanu Huseinu zaklao po jedan kurban, tako da može i jedan malikijski mesev, recimo, stoji na ovome i o tom potom. Ovaj, I tada, znači, ovaj to meso se dijeli kao za bajram. Može se dio ostaviti sebi, dio prijateljima, komšijama i tako dalje, familiji. I onaj dio svoj se, naravno, može podijeliti ukoliko čovjek hoće, ništa sebi ne ostavlja. Ja bi danas preporučio, na ime ovog ibadeta, nažalost ima dosta tih javnih kuhinja gdje dosta ljudi koji su u neimaštini, tu se hrane, to im je izvor, da kažem, prihoda nekog života. A, kurbani, inače za Bajram, dosta kruže ti, meni, ja, tebi, tako da se nekada svrha, osim ti prijateljski i bratski odnos, rodbinski koji se preko toga očvršćuju i, i, i rađaju i vežu, ovaj, drugo nekog efekta nema s ove strane, znači korišćenja tim mesom. I tako dalje. Tako da preporučujem da se možda tu nekada odnese ili barom onaj svoj dio da se ode tamo da se odnese to je to je hajr. Ako čovjek ne može ovo sedmi dan urati, moram kazati, može 14. i 21. i tako dalje. I tako dalje. Znači, ovaj, ali ova akika je jako bitna. Ima ljudi koji nemaju u tom uh, trenutku sredstava. Uh, neki učenjaci dozvoljavaju čak da se posudi para da bi se to napravilo. Iako ovo nije farz, nego potvrđeni sunet Muhammed Aleyhisselam ipak, kažem, posudi, ali napravi obavi akiku. Jer će djeta kao škavi Muhammed Aleyhisselam biti vezano za svoju akiku. Na ovom svijetu ta akika može biti sebebili razlog da Allah sačuva djeta, da mu se smiluje i da ono bude poslušno i ide pravim putem. A na ahiretu to djete za koje se učinila akika, za koje se kurban će se zauzimati za svoje roditelje, doći im, ako mu se ne radi akika, i on upak bude neki velikan koji će, koji će moći da čini šefa, da se zuma na sudnjem danu, neće mu biti dozirane zato što nije žrtvovana kiko od roditelja za njega i neće se moći izuzimati za svoje roditelje. Tako da su to neki badeti koji se radili, koji se čini sedmi dan. E, još e, trebamo spomenuti, znači, također sedmi dan e, skida se kosa djeteta, odnosno neki kažu šiša, e, u stvari brije se kosa, odnosno skida se sve tajbeli bilo i muškom i ženskom djetetu, kao i svi ovi drugi badeti znači da se uh, obrie skroz na šmi kažemo na je da ne ostane kose usno da černo obrie to je stvari znači šišanje kompletne kose svaki iskusan nilo brico će to raditi bez problema ja to nekada malo ljudima kojima imaju to prvo dietu koji nemaju djece ovako jako zabrnjavaju je djeluje ništa što islam propisao nije teško i opasno po čovjeka pa ni ovo to je znači za iskusanog bricu ovaj čas posla Ako opet čovjek ne želi ili strahuje, za svoje dijete, mislim nema razloga, dozvoljno jedan pramen ko se, znači, simbolično ocijeći. To se nekada prije uglavnom radilo. E, zašto se ovo radi? I zbog razloga, znači, medicinske prirode i zbog socijalnih razloga. Medicinske prirode je zato što dijete dolazi iz utrobe, znači, iz, iz, iz te plodne vode jako jedna vrsta nečistoće, koja se zavlači u pore ovaj upore dječje glavice i dječje glave i onda zna dijeta zbog toga osjećati jednu nervozu jedan eziet pa nekada zna plakati iako, iako nije gladno iako nije ovaj nepresućeno i tako dalje to može biti zbog toga drugi socijalni aspekt jeste što se ta kosica se onda a, kako se to kaže ona se izvaga to su 2 ili 3 g može dijeta biti jako kosa to da to bude 3 možda grama I to se, znači, proračuna u srebro. Srebro, tri grama srebre, toliko i toliko i to se dijeli siromasima da opet i preko toga to dijete vidi hajre beričte u životu. Znači, to se podijeli siromasima. A, ko hoće da dadne u zlato, ne u srebru, to je znak njegovog dobročinjstva i bit će mu ova, još bolje i ko da glaha Đelešanu nagrađenije i tako dalje. Ima još jedna stvar, to, a, ono što se zove tehnik ili a, također jedan ibadet, da čovjek koji je poznat kao bogobojazan, koji imamo povjerenje, uh, zagrize hurmu, a zatim da djetetu tom hurmom namaže njegove desni, i zbog samih zuba koji će nići pravilnog rasta, a i zbog toga da taj sok, znači, to dijete povuče, i da u formalan način da u stvari nalikuje sutra u životu na tog čovjeka, znači koji je bogobojazan, dobar, poznat kao takav i tako dalje. Imamo tu još ono što je poznato kao el-hitan, Kod Arapa, odnosno prvi prirodni sunet sunećenje koje mi prevodimo, znači sunećenje, obredzivanje muške djece, nije precizirano sunetom Muhammeda, njegovom životom i praksom, kada se to čini, koji dan od rođenja. U šafijskom mesebu se to radi sedmi dan od rođenja, kod nas znači ovaj, nije precizirano. Nekada smo ostavili to u nekim kažem poznim godinama, 10, 11, 12, 13, djete napuni kada je već ovaj... Haman još za ženitbu, tada ga ga, tek tada ga fataju, sunete ga i tako dalje. Bolje to uraditi što ranije dok je ovaj, dok još ne zna, dok još nije svjesno, što ranije se to uradi, to bolje. Znači što ranije, to bolje, i tu ne treba zazira, dijetem je malo, kako će to dijete tu uopšte nositi. I ako se uradi što ranije, ovaj, to je za dan gotovo. Znači što ranije, manje muke, što starije dijete, što više pre ženitbu, onda je, onda je veća muka. Veći su Veći su problem dok zaraste rana i tako dalje. Ali, evo, interesantno, ne mogu ovaj da ne pitam to, stalno sad govorimo o važnosti tog sedmog dana. Otkud onda ustaljenost kod nas, ono, nemoj prije tih 40 dana? Gdje pa, je sad to ta 40 dana izrekli? Mi smo, kroz historiju decenije ili, ili vijek čak koji za nas mnogo bili otuđeni od sebe. Kad kažem od sebe, mislim od svoje vjere, jer za Bošnjaka je Islam, sve. Tu je njegova tradicija, tu je njegova historija, tu je njegova kultura, sve u islamu. I kada Bošnjaku uzmiješ islam, on je kao čovjek u pustinju, on je izgubljen. Pred njim može biti samo fotomorgana koja se zove komunizam ili izam, bilo koji. Bošnjak je u stvari jednako islam, musliman. I to je ono što smo mi. Naravno, mi smo od sebe bili uh, udaljeni, jer smo se bili mnogo udalji od islama. Naravno, čovjek koji živi bez vjere, Uh, on je pun strahova, životni izazovi koji su pred njima, apsolutno izazivaju kod njega razne strahove, razne fobije. I mi smo se uvijek fatali za neku uslanku spasa. Naša vjera koja je moćna silna, koja je vjera do sudnjeg dana na zemlji. Mi nemamo potrebe prepisivati ni od koga. Mi smo toliko u Boga drugu sve mogu prepisivati ili uzmati od nas. Nažalost, mi smo to sve svoje zgazali, zaboravili, šutnuli, stidili smo se. Toga. Ja se ne mogu naibritit, kaže pa eto, stid islam, islam povezivati sa stidom, to nema nikakvog smisla. U islamu nema ništa zbog čega bi se protagonista islama, musliman, trebao stidit. Neki kad se hvale kažu pa eto ja, ja se ne stidim svoje vjere, on se time hvali. Ne možeš ti uopšte stid dovoditi u, u vezu sa islamom. Ja sam ponosan što sam musliman, tako rec, a ne ja se ne stidim svoje vjere, zašto bi se ti stidio islama? sad bi se ti šta je to islam šegabstic stidio? svog imena možda svoje čistoće bilo čega u islamu što što je što je sve superlativ znači ovaj mi smo toga bili odvojeni i naravno morali smo posuđivati od drugih taj broj 40 dana četrdesnica kad neko preselić prije 40 dana izvodi vodi tako dalje uglavnom je postavljeno od kršćanoсног hrišćana naši komšije pravoslavni katolika ova i to sa islamom nema puno dodirnih tačaka Ne ulazim sad u to koliko je to ispravno što oni rade. A ću kazati ono znači što je u islamu sigurno ispravno. Bez ikakve dvojbe. Jer Allah Đelešanu je objavio Muhammedu a.s. pre njegovu smrt. Znači jedan od posljednjih ajeta prišli muhamedu a.s. preseliti na Ahiret. Uh, El jevume ekmel tu lekum di nekum. Danas sam usavršio vašu vjeru. Islam je savršen. Kad je nešto savršeno, ako uduzmeš od njega... Okrnio si ga. Ako mu dodaš nešto, okrnio si ga. Nije više savršeno. Znači, mi nemamo potrebi ni da, oduzim, ni da oduzimamo, ne dodajemo, da ne od nekoga uzimamo nešto. Svi imamo islam. sve su odgovori tu. Kako prije 1400. godina, tako i danas. Znači, imam učenjake koji razrađuju savremena pitanja i štihadom dolazi od odgovora. I mi imamo odgovor na sve. na Svako pitanje. Tako znači da je ti, taj broj, kad se ne vidi 40 i tako dalje, četvjesnica ili čet 40 da nemoj izvodi djete ili tako, nemoj ga suneti to. To podlogu podlog u svoju islamu. Pak broj sedam koji smo spominjali, Jelaj Đalešanu za suru Fatiha, koja ima sedam ajeta, koja je najznačajnija sura Kur'ana, uh, ko, bez koje se ne može klanjati namaz, koja je prva u mushafima i tako dalje, Allah je nazvao Sebon minamethani, ili sedam ajeta koji se stalno ponavljaju. I vidite, Muhammed Ali Selam, sedmi dan spominje tako. Znači, taj broj sedam, ne samo kod nas i kod hrišćana, ovaj, odnosno hrišćana, Je, je broj koji ima jednu veliku, veliku svoju vrijednost i zbog toga se često spominje u tom pozitivnom, da kažem, kontekstu. A onda, evo, kad se sve to lijepo obavi, djete raste, kupi neke stvari, znamo kako dječica to poslikama slikama prvo rade, pa uče prve reče, ali vrijeme je i da sastušaju savjeta od svojih roditelja. Ja, meni se svidjelo, što sam čuo skoro na jednoj hudbi od jednog, jednog Alima, koji kaže kako jedan babo savjetovo svoga sina ili šćerku, svoje dijete. Pa kazao mu je, sine, kada ustaneš kada hoćeš da legneš, kaže ove tri stvari. Prva stvar jeste, inne rabije mei, zaista je moj gospodar sa mnom. Zatim kaže, inna allaha janvru ilaje, Allah me zaista gleda, I zatim kaže, inna lahe shahidun alejje, Allah mi je svjedok svega što radim. Kaži to ujutru i kaži to najviše pred spavanjem. I kaže, tasnije taj mladić koji je savjetovan, mnogo su mi ove stvari pomoglo u životu. Sprovodio sam i kada bi život ukrenuo ka nečemu što je loše, ka zlu, svjetio bi se, Allah je sa mnom. Allah me gleda, yallah je svjedok svega što uradim i to me odvratlo tog zla. Kasnije naravno on to kroz, kroz ovaj život stalno ponavlja, ne samo ujutru, naveče, je ovo su savjeti, pomeni koje, koje treba dati otac ili majka svom djetetu, uh, reci sebi i stalno sebi ponavljaj, Allah je zaista sa mnom, Allah me gleda, yallah je svjedok svega što radim. Ja bi možda još dodao, Allah je obaviješten o onome što radi. Time što nas poznaje dobro, zna šta je ispred nas, time što je obavješten o svemu što mi uradimo, informacije su kod naše gospodara. I ne možemo mu pobjeći, od Allaha se zaista ne može pobjeći. Kada Adem alay selam, prvi čovjek, praotac, prababo, pradedo naš ljudskog roda, pogriješio u, u džennetu, uradio to što je uradio, on je počeo da bježi, da trči po džennetu. I Allah ga doziva, o Ademe, jel ti to bježiš od mene? A kaže, ne gospodaro, stidim te se. Od Allaha se pobići ne može, nego se samo bježi ka Allahu da bi se kod njega naše utječište utjeha i spasa. I to je sigurno i za nas, naš narod, za sve naše muke i probleme i za i rješenje i za koga stojim svojim životom i svime da je to istina i ko znači, ne vjeruje neka proba. Naravno, imam još jedno pitanje, a vezuje se upravo za djecu. Iako je često ovako u komentarima, bar gdje god se sjedi. Činjenica je da evo, sedmi dan je jako važan, savjet kad počne slušati. Međutim, kad djete pođe praviti prve korak ili trčkarati pokuće, vrlo smo često u prilici slušati još to je nemirno, Bože, sačuvaj. A, recimo, zove se Hamza. Yeah. <laughs> Hoću reć, ova, onda se, logično, evo što smo svi mi sami ovdje nasmijali Koliko roditelji vode računa o značenju imena koje nadijevaju? Pa djec. možda nekada vode, pff, po mom nekom iskustvu u praksi sa, sa roditeljima Kada postavljaju pitanja, čini mi se da došto češće vode ovaj, računa o tome Kako će ime dati, neko kako će odgojiti svoje dijete Ime naravno nosi možda nešto sa sobom Neki su od, od, od ove teme napravili svrhu islama, naravno, ja s tim ne slaže. Jer nemamo argumentata da je to tako. Mam da li nam kaže, nadjevajte svojoj djeci lijepa imena, jer će oni po tim menuma ti na sudnjem danu. Neki eksplicite sve tih tekstova, ajeta, naravno nema, ni tih hadisa ekstra po ovom pitanju. Znači, nosi, znači jedan dio uh, sudbine sa sobom, ja, kako to kaže, nekim drugim predajama, či autentičnost upitna, Allah najbolje zna. Uh, naravno, uh, treba gledati u značenje imena, ali ime samo posebe, ako se nuloži trud od roditelja, Ime samo posebni ne znači ništa. Čimu što što da najljepše ime dijete pustiti ga šta ćemo dobi posle toga. Mi znamo da ljudi sa mnogo lijepim muslimanskim imenima kroz život idu kao grešnici kao alkoholičari, kao kriminalci, takvi umiru. Na znači, ime samo posebni ne znači ništa ako se ovi temelji odgoja o kojima govorimo znači ne ne, ne Naravno da t ime Hamza, da t ime na primjer Sedula Allahov lav ili da t ime Saifullah, sablja, da t ime Halid. Uh, ili da ti ime, na primer, Abdulaziz, rob silnog, a očekio da je djete sad mirno, da je fino i tako dalje, ovaj, uh, tu se, tu, tu malo ljudi prave ovaj, neku, kažem, koliziju, jer kad daš takva imena, očekivati je, znači, shodno, naravno, onima po kome je si dao, Hamza, koji je bio Hamza, Allahove vjere, prvak šahina sudnjem danu, najveći borac, očekaj da to djete bude živo, bude borbeno i tako dalje, kaže vi što je živo djete, pa bolje nego da je mrtva ovaj, hvala Allah, neki je živo, bolje nek se iskači i kad mu je vrijeme, poslije će on doći taj vinkel, doći on znači, tamo gdje treba i kako treba, bolje nego da, da u tricije to iskače, da pravi haos, da je miran kad, kad treba da iskačem s tim, to je sasvim normalno. Poštovani gledalci, ostavite i u nastavku s nama. Dakle, evo nas i u nastavku emisije u kojoj smo otprilike govorili o temeljima odgoja odruđenja, nadjevanja imena, sedmog dana, važnosti sedmog dana, a kike i tako dalje. Ali kako je svaka naša emisija nekako podložna tome da uz sve ono što pričamo, ono kako bude i praćno lijepom pisanom riječu, ja profesora što možemo preporučiti našim gledalcima i uz ovako lijepu temu. Evo, očekujući ovaj izlazak ove knjige zikrova koje najavljujem duže vrijeme, a, kazat ću da smo na početku u našeg novog ciklusa promoviral jednu jako kvalitetnu, jako dobro i potrebnu kniju koja zove Hemija namaza. A, njen naslav u stvari upučuje na skrušenost u namazu. Oni koji obavljaju namaz, koji klanjaju, a, će biti za svoje namaze nagrađano nekog koliko su prisutni u namazu, ko što kažem Hameda Lesela. I prva osobina mumina, odnosno Allaho i robova vjernika spominuta u Istimunoj suri, nakon uh, istiaze bismillah, uh, Allah bila kaže, ar ar kad efleha almuminun, spasit će se vjernici, eladzine el hum fi salatihim hašiun, koji su svojim namazima skrušeni. Često mi dolaze pitanja uh, kako da postigim tu koncentraciju na mazu, letim i misli, kako da budem skrušen, zaista treba zdržati neki 5-10 minuta i biti pribran i razmišljati o svom gospodaru namazu. mazu, nije to laka stvar, šetan se kad se uči jeza, nikambitom bježi da ga ne čuje, čim čovjek započne uz toga s namazom, se vraća da mu ukrade što više od tog namaza, da mu što svakakvi drugi misli ubacuje i tako dalje. I s te strane, ovaj, uh, Knjiga Hemija namaza jako potrebna, jako, znači, kvalitetna. Svako ko hoće da se pronađe tu moć u toj knjizi, uzda vaše značke kuće je book line. Ja ću samo kazat nekoliko stvari. Čovjek kada pristupa samom namazu, on treba biti svjestan pred koga je stao. I kazati sebi čovječe, znaš li pred koga si stao? Stao si pred Allaha velikog. Gospodara svega postojećih, što vidiš i što ne vidiš. A, neki bi ljudi, kada bi, znači, htjeli da stanu taj početni tekbir, Znajući pred koga su ostali, oni bi se protrijesli. Sad bi se protrijesli, kao zemlju trest da ga je, da ga je pogodio. Zatim čovjek uh, treba da zna, kad odove razmišlja, da je Allah basirom bil' ibad, onaj koji gleda svoje robove, dobro vidi svoje robove i da je Allahu pogled tada u stvari na njemu. Koja je to situacija, koliko toma približava čovjeka i stvaramo jednu koncentraciju ka svom gospodaru. Zatim taj pokret rukama, kada mi izgovaramo Allahu Ekbar, U stvari, znači, guram sada, dunjalu, kovaj, svijet i sve što na njim za svojih leđa, Allahu ekbar Allah je najveći, prepuštam se svome gospodaru. Zatim, samo vezanje ruku u namaza socijera, u stvari, da ćemo svijeta i da ništa nećemo ponijeti, da ćemo izaći pred Allaha, onako kako nas je, nas je majka rodila znači goli bosu, bosonogi, neobučeni ne ćemo stati pred Allaha Đelešanu, uh, polagati mu račun i to sve čovjek treba da, Uh, svati u trenutku tom kada kada stupa u namaz. Zatim kad je on reka Allahuajeb, spojio svoje ruke, uh, u jednom predanju Allah naređuje melekima da između njega i tog čovjeka skone zastori zavjesu. I, I tada Allah direktno gleda čovjeka koji klanja, čovjek se ta direktno obraća Allahu dželešanu, to je jedna sinteza, jedna veza, i tada Allah dželešanu kaže u jednom hadisu: "Podijelio sam namaz između mene i mog groba na dvoje." Pa kad on kaže, kad čovjek počne učiti fatihu, kad on kaže Alhamdulillahi Alamin, ja mu odgovaram, zahvaljuje mi se, moj rob. Kad on kaže ar rahim ja mu odgovaram, pohvaljujemo me, moj rob. Kad on kaže Maliki je u Midin, ja mu odgovaram, veliča me, moj rob. Kad on kaže, jake na'budu, jake nesta'in, ja mu kažem, traži od mene da I tada čovjek kaže, u puti nas napravi put, ih ne sratmo Svjera ta dinanamte alejhim, na put onih kojima si darovao svoje blagodati, gajiril magdubi alejhim veledalina amin, na ne put onih koji su srđbu tvoju izazvali i koji su zalutali, amin, i tako itd., itd., znači knjiga, samo mali dio, šta znači nudi ta knjiga hemja namaza, koju svakako preporučujem, jer je knjiga izdašna u trije toma, tri dijela, kratke su, mogu se, da kažem, relativno brzo pročitati, a mogu shvatiti i sebi koristiti na ovaj način, znači kogod shvataj razumije ovo i želi, taj korak učiniti ka Allah će da šan. Ma ujedno i mi smo sami svi bogati što više čitamo Naravno. i obogaćujemo svoje znanje. Ali, profesor, evo, uspoc da prokomentarišem, ljudi su pored našeg zdanja ponedjeljkom emisije pa repriznog pitali da li još negdje mogu vidjeti što se tiče interneta naše emisije. Pa, ove emisije su postavljene na YouTube kanal Sanin Musa. Znači kanal YouTube, kada se ukuca kanal Sanin Musa, ove emisije dosadašnje sadašnje su stavljene I oni mogu znači, pogledati ono što su propustili, eventualno ako do sada nisu poznati s ovoj emisijom I ako su poznati, ali nisu nešto pratili, želi bi da pogledaju tu, tu su emisije postavljene i svaka emisija se blagovremeno postavi Tako da ovaj, onaj koji je propustio nešto, tu može da se koristi Hvala još jednom Hvala je vama, dala bude zadoljena Poštovani gledalci, stigli smo i do kraja ovog izdanja emisije Uljepšaj svoj život. Bavili smo se upravo temeljima odgoja djece. Želimo svako dobro, budete živi, izdravi, pa ako Bog da do narednog puta da ponovo zakucamo na vrata vaših domova i uljepšamo život zajedno.